Планината е за учене и работа. 10 часа сутринта езера, скали, върхове, всичко изобилно е залято с слънчеви лъчи. Синият небосвод внася в душата мир, тишина и вяра в разумните основи на битието. На красиво възвишение е палатката на учителя. Всички са около него. Лицата им са радостни и светли. Това не е ли предчувствие за красивия свят, който утрешният ден ти носи? Стана дума за величествената картина пред нас. Учителя каза. Това е грандиозен строеж. Милиони години са работили тук, напреднали същества по един велик план – новия туризъм се внася една висока идейност. Планината е място за учене и работа. И работата, която правим тук, има и вътрешна страна. Един природен закон гласи Всичко, каквото правиш вън, събужда аналогичен процес и в съзнанието. Когато чистиш и украсяваш извора вън, ти с това даваш възможност и изворите в глабините на твоето естество да протекат. Когато нареждаш нещата вън, това е един алхимичен процес. И в нас е ред, и в света на твоите мисли, чувства и постъпки. Това може да се използва и във възпитанието. После стана въпрос и за проблемите, които вълнуват днешната култура. Един запита. Кое е характерното за днешната епоха? Днес се намираме пред момента на разцъфтяването на човешката душа. Най-великото и необикновено събитие в живота на човека е възприемането на първия лъч на любовта. Душите още не са цъфнали. Страданието е... Предохранителна мярка, да не би душата да се разцъфти преждевременно и да се попари. Постепенно всички души ще се разцъфтят едни по-рано, други по-късно. Сега трябва да се говори на хората за зазоряването и пробуждането на човешкото съзнание, за приемането на първия лъч на любовта. Тия души, които жадуват за светлина, ще цъфнат и ще завържат. Въпрос. Кои са признаците за пробуждането на една душа? Докато има противоречия в нея, тя не е разцъфнала още. Още е в състояние на пъпка. При пробуждането ѝ всички противоречия изчезват. Житното зърно, когато е в хамбара или когато е посадено в земята, е в противоречия то не може да си представи защо някой път е притиснато отгоре от други житни зърна и защо някой път е вътре в земята. Но когато поникне на нивата, противоречията изчезват. Индивидуалният живот на хората прилича на отделни частици, които трябва да минат през огън, за да се слепят. Ако пък този огън е любовта, ако не дойде тя, Нищо не може да се направи. Тъй трябва да мисли човек, за да не се самозаблуждава. Когато слънцето изгрее, цветята се проявяват. Също така и човек, когато познае Бога като любов, проявява красотата на своето естество. Това, което учи човека отвътре, как да направи едно добро, как да се обхожда добре, и тъй нататък, това е великата разумност, която работи вътре в него. Въпрос Как може да се свърже човек с реалния свят? Някой иска по-добър живот от този. Има един по-добър живот. Животът на любовта. Тя е най-красивото съчетание между мислите, чувствата и постъпките на човека. Отстрани противоречията в ума, сърцето и волята си. И тогава ще ти се разкрият нещата на реалния свят. Любовта е, която отваря очите. И тогава ще видиш хубостта на божествения живот около тебе. Тя е най-разбраният, най-лесният и най-естественият път, по който човек може да се домогне до реалността, до живота. Когато имате голяма мъчнотия, вие приличате на цвете, което е притиснато от голяма канара, но природата е оставила една пукнатина на канарата и цветето трябва да я намери, за да се провре през нея и да излезе оттам, над канарата и да цъфне. Въпрос Какво значи да познаваме един човек? Човешката душа е книга, в която безграничният е писал нещо – когато срещнеш един човек, прочети той, що Бог е писал в него. Когато минаваш покрай цветето, ако можеш да прочетеш той, що е писал безграничният в него, то ще се зарадва, а неговата радост ще намери отглас в тебе. Радвайте се, че обичате. Радвайте се, че можете да четете от тая свещена книга, в която е писал Бог. А пък вие скърбите, че не ви обичат. Радвайте се и когато не ви обичат, понеже тогава се дава повод на вас вие да обичате. Стана дума за блаженствата. Един запита, как може да се дойде до вътрешния им смисъл? Само чрез любовта. Когато човек проявява любовта, тогава тия блаженства са формите, пътищата, по които той може да се домогне до реалността. Но извън любовта, блаженствата са неща непонятни. Например, човек с външни усилия по механичен начин не може да бъде нищ духом, а само чрез любовта. Блаженствата представляват методи, чрез които любовта може да се приложи на земята. Въпрос. Какво е отношението на правото и на справедливостта към любовта. Когато обичаме, ще му дадем правото. Например, бащата, който обича сина си, ще му даде земя, права. Ще го държи при себе си. Когато обичаме, ние сме справедливи към него. А пък, когато не обичаме, спрямо него прилагаме неправдата. Справедливостта е спомагателно средство на любовта. Без любовта нещата не могат да се проявят, а пък без справедливостта не могат да се приложат. Хората трябва да съзнаят, че от Бога всички имат еднакви права. Въпрос. Може ли да се избегне насилието? Насилието е неестествен болезнен процес, а пък болестта трябва да се превърне в здраве. Човек може да извършва насилие и върху себе си, и върху другите. В животинското царство силният може да се задоволи, но не и слабият. Както сега хората живеят, те не могат да се задоволят. Те ще се разберат един друг, когато дойде любовта като фактор в живота. Иначе животинският принцип ще царува в света, силният ще побеждава, той ще има право. Щом имаме един порядък на егоизъм, насилието е неизбежно, а пък щом имаме божествения порядък на любовта, тогава насилието е излишно и се изключва. Великата любов в света е предвидила един план за всичко. Един план за разумен живот. И хората трябва да проучват божествения план в природата. В този план всичко е предвидено. За да се изучи той, трябва да се проучва човешкото тяло. И само когато хората изучат как е устроено то, ще разберат новия порядък. Въпрос кога ще дойде той? Това е въпрос за пробуждане на съзнанието. Ако човек се движи с бързината на волска кола, то за пробуждането на съзнанието му трябва векове. А пък, когато се движи с бързината на светлината, трябва му малко време. Когато съзнанието се пробуди бързо, тогава е въпросите бързо се разрешават. Съвременният порядък, който хората имат, е човешки. За глупавите хора е порядък ще продължи още няколко хиляди години, а за умните още днес ще се смени и те ще се освободят от него. Като срещнеш един човек, кажи му, стани проводник на Божията любов. Всички хора носят свещи, но не запалени. Ако твоята свещ е запалена, като срещнеш някого, запали свеща му. Той ще запали на други и тъй нататък. Въпрос. Какво е бъдещето на славянството? В бъдеще славянството ще излезе от Железния век и ще влезе в Златния век на своята история, но неговата мисия няма да бъде тясно националистична или расова, а общо човешка и духовна. Въпрос. Какво ще бъде бъдещото хранене? В бъдеще всички хора ще бъдат плодоятци. Това ще бъде в шестата раса. И разликата между тях и сегашния живот ще бъде такава, каквато е разликата между човека и животните. Шестата раса ще сближи народите. В Писание Житно Зърно, 1938 г. Книга две, три.